Румуни складали свої плани, як би те робити, а ми свої. Багато днів я провів в скобках шпіоном біля самісінького кордону, спостерігаючи за рухами пограничників, щоб вивчити їхні маршрути та інтервали часу між їхніми обходами. Вивчав і опробував дії сигналізації, обдумуючи різні варіанти, як те все перехитрити то було дуже небезпечно заходити в таку гру з технічно налагодженою системою охорони державного кордону. Всякого бувало. не одну бойову тривогу я їм щинив, досліджуючи, на що вони спосібні. Та ось я цілий і неушкоджений, спокійно доживаю, пригадуючи бурхливе минуле. Але то було в ті роки, коли я був молодий і спритний, а саме головне, під Божою охороною. Як встигну, я ще розкажу про ту пору. В 1971 році появилася можливість деяку кількість біблій і єванглій отримувати нелегально від Румунії. Було це так. Рент нашої церкви, мій друг Олександр Микітюк, побував у Румунії в гостях. І постарався знайти там людину, яка мала деяку можливість попрацювати по переправці літератури до нас. Це був молодий чоловік, який працював по-нашому начальником вантажного поїзда, який через один день прибував з Румунії до нас. А від нас через декілька годин з іншим вантажним поїздом він повертався назад в Румунію. На нашій стороні їх поїзд прибував на прикордонну залізнодорожну станцію вадил Він погодився поп попробувати брати з собою міждокументи по одній Біблії. Як буде вдаватися, може дві, може три. І при вдачі їх потрібно було в нього забирати на тій станції. То було не так просто, як думається вам слухаючим. Чи читачам. Його теж перевіряли кожний раз на кордоні. Це одне, а друге на тій прикордонній станції в Адольсиред, в тій порі і там в нас, в Росії, зустрічатися з іноземцем не туристом, а приїхавшим по службових справах, та ще на прикордонній станції нам простим смертним людям ні в якому разі не дозволялося. Ні нам з ним, ні йому з нами. Він мав право зустрічатися тільки по своїх службових стосунках, залізнодорожними, службами і все. Перехитрити ті таємні служби, які слідкували за тією прикордонною станцією, було майже неможливо. Таке могло деколи вдатися, але постійно на протязі півтора року, скільки тримала та наша операція, це по-людському, не могло бути, тому що то не була велика залізнодорожна станція, яку ви можете собі уявляти, що там величезні зали, заповнені людьми, між якими десь ходить він, той румун, і ніби випадково можна на нього, до нього підійти. То маленька прикордонна станція паксажирів у невеличкому залі могло бути сім, десять, між якими не сховаєшся а йому бувати в залі з пасажирами по довгу служби не було потреби. Якби він там крутився, відразу на нього впала би підозра. Там все було на очах. Перед тим, як мав прибувати поїзд з Румунії, з пограничної комендатури, строєвим кроком на станцію приходило 30-40 пограничників, які все перевіряли і за всім слідкували. Кроме них, Зрозуміло, що там не обходилося близьких бістів та тайної апаратури, яка підслуховувала і знімала неведимими камерами. А всі цивільні працівники обслуги без сумніву теж були тайними агентами на службі КГБ, які слідкували теж за всім, а також один за одним. Кроме цього всього, як годиться, там ще була міліція. І таможний контроль. Цей брат, румун, перш за все йшов у офіс на другий поверх з документами, і тільки через деякий час виходив. І йшов поміж залізнодорожніми составами до того составу, який готовили для відправки на Румунію, де звіряв вагони, чи все сходиться з документами. Тільки там можна було якимось чином до нього приблизитись, хоча постороннім людям там нічого було робити. Те наводило відразу на підозру. Та все ж Саша Микітюк приїжджав аж Чернівців. Це 40 кілометрів. Він машини своєї ще не мав. І їздив поїздом. І під божим захистом забирав у нього те, що той привозив. Спочатку вони мали звуковий пароль. Брат Румун, оглядаючи вагони, насвествував собі пісню «Братя всі радійте», щоб Олександр міг чути, де він знаходиться. Мелодія цієї пісні, одинакова, яка у нас, така у Румунів. Але було зрозуміло, що довго так не пройде, і вони додумалися. Румун залишав своє умовленому місці, а Олександр випадково у скобках те знаходив. Однако же, це був великий ризик як для Румуна, так і для нашого. Олександрові приїжджати кожний раз з Чернівців і назад повертатися так далеко було та не під силу. І він попросив мене, щоб я взявся за цю справу. Я погодився. Прикордонна станція Ваду від нашого села Кам'янки, від мене з дому, знаходилася на відстані 6 кілометрів. Поїзд з Румунії, який мені був потрібний, приїжджав через день, і то завжди вночі. Він приїжджав не по графіку, як пасажирський, а приблизно від 1-ї вечора до часу ночі, чи до двох. І так ми пропрацювали півтора року. Щоб я знав, коли мені приїжджати наступного разу на в задній сторінці однієї з біблій, які Румун привозив, він зашифровано мені писав, наприклад, Матфія 14.24. Якщо б те читав хтось інший, він би нічого не узнав. Просто думав би, що хтось записав якусь силку і... на стешок з Біблії. А я узнавав з того, що наступний поїзд прибуде 14 числа. У 12-й годині ночі. В Росії не було годинників АМ і ПМ, як в Америці, а були після 12-ї АМ, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та і так до 24-ї. Майже регулярно, через день, в любу погоду, я виходив з свого дому і не знав, чи повернуся назад. То був ризик великий. На протязі півтора року. Появлятися на прикордонній станції постійно, ночами, якомусь незнайомому, ходити там, де постороннім немає що шукати, хіба що біди на свою голову. Але Бог був з нами. І зі мною, і з братом Румуном. Наша віра окріпла тим, що ми бачили, що без Бога так діяти було би неможливо. Деколи... Мені вдавалося з ним перекинутися декількома словами, і він мені казав, «Ти знаєш, брати, коли я кладу те, що привозю в кишені, тоді перевіряють мій портфель, а коли кладу в портфель, перевіряють кишені. І так було постійно. Ми дійсно були переконані, що Бог нас заховує від пильних очей. Я їздив велосипедом. Коли під'їжджав до станції, десь в полі заховував велосипед, щоб мені зручніше було шпіонити, як і куди податися, без велосипеда. А коли вже мав при собі те, за чим ходив, тоді назад до велосипеда і на педалі. Так крутив з радості, що здавалося несуся, як колись пророк Ілія перед Ахавом, не своїми силами. Мені, думаю, було легше, чим моїй дружині дома тому що я бачу обстановку, що я ще не арестований. А вона не бачила, і кожен раз більше мене переживала. Бувало, поїзд запізнювався. Я проте там знав, що його ще нема. А вона не знала. Мене нема і нема. А її думки вже всякої думали. Коли поїзд запізнювався, я собі чекав його на полі і молився до Господа, і був спокійний. А моя дружина – ні». Ішов на станцію, коли він вже приїхав, а вона не знала, чого я не повертаюся вчасно, і переживала, що я вже арестований. Було так, що я повертався тільки на другий день перед обідом, а вона дома що пережила? Вірю, що Божа нагорода для неї буде більша, як мені, але те все вже позаді. А дух торжествує, що Великий наш Господь, Він володар всього». Все в його владі. Він з нічого робить велике. Ми з братом Румуном мали добру нагоду вигукувати, як колись апостол Фома, «Господь мій і Бог мій». Бо як він клав свій палець в рани Господа і удостовірився, що то учитель, так і ми мали на чому удостовіритися, що то тільки Господь міг таке робити на протязі так довгого часу, а не ми». Він привозив за один раз, як коли, одну, дві, три Біблії. Малих Євангелій 5, 6, 7. І те, по, по тогочасних оцінках, було велике багатство. Як я сказав вище, коли я відчуваючи у пазусі за сорочкою, куди я клав Біблії їх тягар, то мав царство Боже в душі. Мені наче росли крила на яких я нісся додому. Ви того собі уявити не можете, тому що зараз тут у вас повно Біблії, а тоді не було, і не було де купити. Те, що колись було, ще від тридцятих років давно зносилося, інше було конфісковане, а Біблії в тих тридцятих роках небагато хто міг купити, тому що ціна Великої Біблії рівнялася ціне корови. Коли я отримав першу невеличку нову Івангліку, ще до того, як привозив румун від тих, кому вдалося було перевезти з Румунії, я цілував її, заховував, а через пару годин знову доставав, щоб подивитися, яка вона гарна, що це правда, що я маю її в руках, і вона моя. Коли поїхав у гості в місто Вінницю, я по-справжньому гордився нею перед вінничанами» і на радощах, щоб зробити приємне своєму давньому другові Васі Шнеренко, подарував її йому, відчуваючи духом, що в мене ще будуть інші. Щоб ви мали уяву, як цінили віруючі люди в тих порах Біблії, я вам розкажу один тільки випадок. Після ранішнього зібрання мене покликав додому один брат Румун з нашого села, Ротар Петро. Він був проповідник в нашій церкві, і я його проповіді завжди перекладав з румунської на українську. Коли я прийшов до нього, він зі своєю дружиною сиділи на печі і грілися, тому що на дворі була зимова віхола, було холодно. Я не знав, чого він мене покликав, але бачу, він штовхає свою дружину ліктем і щось беззвучно каже її. Дає знаки. Вона злізає з печі, виходить через сіні до хати великої. Ця друга кімната на протилежній стороні сіней, яка ніколи не отоплювалася. Такі були всі старі хати. І приносить звідти чисту білу скатерть на стіл. Я ще подумав тривожно. Невже вони хочуть мені зробити гостину, щоб покормити мене? і стараються ще й стіл покрити білою скатертею, як гостеві. Я ж не голодний. Вона витерла гарненько стіл, дерев'яний він був, і застелила його святково скатертею. Бачу, брат Петро злізає із печі, кличе мене за стіл, я сідаю. А він бере з полиці якусь коштовну шкатулку, кладе її на стіл, відкриває а в ній обгорнута в білий платочок Біблія. Він витягує її шкатулки так бережно, як справжню святиню, руки його тремтять від так важливого моменту тримати в своїх руках святе Боже Слово. Розгортує той білий платок, а вона старенька, з пожовклими зношеними листками, підносить її до своїх уст.